koa wa Kagera umekuwa ukishuhudia matendo ya uchumaji moto makazi ya watu na nyumba za ibada hali ambayo ilishudiwa tangu mwaka 2015 kwa kuchomwa makanisa katika munisipa na almashauri ya Bukoba na mwaka 2017 katika kijiji cha Mayondwe almashauri ya Muleba idadi ya nyumba zilizo kumi zilichomwa moto kwa aina ile ile ya wananchi kuamini kuwa zinachomwa kwa kimiujiza mimi ni Nikolaus Makngaiza karibu sasa katika tukio lingine njipia. Sasa hivi aturali, tunalala tumekaa. Ni na Ni, ya niliyama kwangu. Katika kitongoji cha Buyando, kijiji Ibosaka tanyakatwaal mashauri ya Bukoba, wananchi waendelea kulala nje, wakiwa kwenye makundi makundi, ili hali imani kwa walinzi wao wa sungusungu sungu sungu ikipotea. Na kwa lazimu kuomba ulinzi polisi na mamlaka nyingine za juu kiusalama. Inatajwa kuwa nyumba tatu aina ya Msonge zinazotumika kwa masuala ya million desturi zimetowamo moto na kuilazimu familia moja ambayo majina yake yamefadiwa kukesha wakilinda nyumba yao ambayo wanaamini ikichomo wa moto familia inaweza kuingia kwenye matatizo ambayo hawayaweki wazi. Unategemea kulinda ile nyumba kwa kipindi gani? Yaani kama wasiwasi za kuchoma nyote zikiisha na mm. tunapumzika. Kwa hiyo zimebaki ngapi? Sasa hivi zimebaki mbili. Mpaka sasa familia zinakaa makundi huku kila nje kulinda nyumba zao. iliali kati ya nyumba zilizoungua ni mbili tu za bahati zilizosalia zikiwa za nyasi. Nimetembelea familia tano ambazo ni miongoni mwa zizounguliwa kwa lengo la kujua watu hao wanaishije. Hapa kwa Bodia Novae ya kwanza kuungua kwa lakini alikuwa anaishi alikuwa ni eneo la biashara yeah, sio hiki kibanda cha viki ta kolosipa amna kicho salia hapa eh yani humu hapa puru liungua Umu vitu vyote alikuwa anafanya biashara ya kuni nini vi vyote viliungulia umu. na wakati inaungua pengine mashuda ilikuwa je ya mkuona chochote na wewe huone nini sasa watu hmm. wanatokea juu nalipuka tu utaona nini saa 12 Mama Shamu. Pole. Ni mshako. Ndio kwa, kwa, kwa Bibi, wakati moto unawaka una ulikuwa ndani umu? Eh, mm. mbale mm. nyami ndio gushimba kili. Ndio vile kula mbale kwa nyami ndio Ulisikia nini? Niliona mbale nyami leo Nikabona mwanga mwanga wonkogonje anatunga bila mpura mpura kigaa kongera muno yanchina uri acha kumtoka bindi naitwa sasa hivi tunakaa hapo nje mama za asubuhi jamani Mnaishije nini? Naitwa Adelia Julius. Hmm. Unakuwa umelala usiku. Kuanzia saa 7 hadi saa 12. Nasikia kama vile tetemeko. Mara ya kwanza alianza kupiga mawe. Milango ikapasuka. Mara ya pili ndio wameanza kuchoma. Na jana usiku unasikia wengine wamekaa shingoni. Kitu kinakuja kinawakaa. Hawajui ni nini. Kinaanza kama tetemeko la ardhi kama zile gali za mkoani. Ndio kinaanza kutetemeka kina mm. baadaye unakuta nyumba imeshaungua. kinaingia juu. Hapo hatujui ni nini. Hatujui kinachotendeka. Hatujui kama ni binadamu ha muugiza wala hatujui kitu chochote naomba serikali tusaidie uweke ulinzi ifafanue kipi atakachofanya na kipi tutachofuari mimi naitwa seminamtagwa nilikuwa nimerala kushitukia nikasikia kama sijui ndege sijui meli kuwa kuangalia juu nikaona poti pamekuwa pekundu sasa nikasema kuna nini nikafungua mlango Dio nikakuta nyumba inawaka nikawaamsha watoto jamani meungu, tumeungua vitu vingine vikawapoteamo moto ulikuwa unatoka juu unateremka mbao mabati halafu na mashine yangu ya kusaka kawa vitu vingi tu na nguo zimeunguliamo na vyombo vingine mimi siwezi nikajua kilichounguza nyumba ni yangu sasa hivi aturali tunalala tumekata ukisikia kitu unasema labda wameunguza na vifaa vya kutumia uliweza kuvinusuru wakati huo mmenusurika kidogo hmm. vingine vimeunguliamo kama nini kama mabeseni nguo imeungua kweli kwa sasa mnatumia nini sasa kwa mnakoishi? tunatumia vumbi ambavyo umebaki na watu wametusaidia vitu vyombo vingine hmm. unasema awali ulisikia nini kabla ya moto kuwaka Nilisikia kama mdidimo kama meri. Sasa unafikiri ni nini kilijiri? Sasa niliona moto. Sasa hapo siwezi nikafikiri ni nini. Mm. Mm. Katika ulinzi mnafanya nini sasa? Ulinzi wali walivilinda wajana ni wa waumri chigini. na natochi, kulinda, wakalinda. Kasema wacha tupumzike kidogo, tujirudi ulinzi. Mlinzi mmoja yuko pale, yuko karibu karibu na sisi. Wakati anaifika nyumbani kinaunguza kwa Huko walipotoka ikaunguza. Misongi nyingine mtaiona. Miungua kuna hata nunguzo moja ilio baki. ni mzee mkongwe kwa kiumri na umeshaona mengi. Pengine unafikiri tangia, tukio hili unalifananisha na kitu ha. gani? Mimi tangia nimezaliwa. Ni tukio la kwanza nali na nilipoanza li, li, lilianza linapika maui kwenye manyumba ya bahati. manyumba mengi ambayo yameunguwa kama ni kama kumi na kitu. Ambaye zaidi ni nyanyasi. <tokio> ya ya mabati ni mbaya mbaya. Yeah. Sasa kwenye ulinzi wa hii msonge hii nje mkichungulia juu au yeah, Tunakaa nje tu tunaweza kusikia Suka, kwamba uchumaka, makereri, <laughs> <tusailue> <laughs> na askari waliopatia serikali. Mm. Yeah. Hii Mbani. nyumba ikiungua kutakuwa na tatizo gani mnafikiri? Tunaweza tukapoteza vitu vingi ambavyo viko ndani ya nyumba hii. Kuna vitu, kuna vitu vingi sana hata ukiingia utaona kwamba kuna vitu ya jadi. Mm. E, nyumba ya jadi. Ndiyo nyumba ambayo ambayo imebaki huku hapa ni nyumba Kulikuwa na nini umu sasa? Huko um, vilikuwaepo vitu vya ajadi. vifaa vya ajadi. Yaani tuseme nani mapanga nini eh, vitu vya ajadi. mishale. Eh yule walikuwa alikuwa anamwishi kwamba anavyo alikubali kwamba ninavyo. Hakale, wakaleta mganga lakini walileta waganga wasanii Alikuwa na nini huyo? Vitu vyake ambavyo alivileta yetu vilimgeuka yeye mwenyewe alikiri pale mbele ya umati wa kijiji Yuko wapi? Amepelekwa na polisi. na Na nyumba ya mtoto um, wake moja ndio ilipigwa tukio la kwanza. Baada ya kuja kwa au mm. waganga baadaye ikawaje sasa? Ndio akafanya fanya mambo yao. Sasa siku hiyo hiyo ndao zikapigwa nyumba tatu kwa mfurugizo walitoka wapi wale na walisema nini hawakutuambia kitu sisi wali, walikuwa tu upembe, pembe tu, sijui tulikuwa tuambuzi eti ndio hivi vitu ambazo ilikuwa vinachoma nyoni Wekiti... jina kamili mimi naitwa sustainability Mtaremwa wa daniel mimi ni mwenyekiti wa kitongoji alafu ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama kijiji ibosa mimi ni mwenyekiti wa kitongoji alafu hmm. ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama kijiji boss. Ah, okay. e, e, na okay. Kwa hiyo tuko penye sasa. Eh penye wewe. Vipi na nini? Kwa nyenyeo lako umeshafukwa na kiasi gani cha cha matukio ya moto? Matukio ya moto nafikiri. Mbana. Nyumba ambazo zimeungua sasa hivi ninazo nyumba 8. 8. Ni za aina gani? Ko aina tofauti au zote zinafanana? Ana aina tofauti tu. Asaasa asa, ni nyumba za nyasi. Mm. Eh kati ya hizo zabati ni ngapi? Kati ya hizo zabati ni mbili na una. Mm. Hata kwangu hata kwangu waliwahi kunani waliwahi kutupa moto lakini niliwahi kuuzima hmm. yule ambayo alikuwa anamuhiska kwamba anavyo alikubali kwamba ninavyo Akale, wakaleta mganga lakini walileta waganga wasalimu Alikuwa na nini huyo? Vitu vyake ambavyo alivileta vilimgeuka yeye mwenyewe alikiri pale mbele ya umati wa kijiji Yuko wapi? Amepelekwa na polisi. Anakutana na nyumba, Na nyumba ya mtoto wake moja ndio ilipigwa tukio la kwanza. Baada ya kuja kwa au mm. waganga baadaye kawaje sasa? Ndio wakafanya fanya mambo yao sasa siku hiyo hiyo ndio zikapigwa nyumba tatu kwa mfurugizo. Walitoka wapi wale na walisema nini? Hawakutuambia kitu sasa wali, walituonesha tu pembe pembe tu, sijui tulikuwa twambuzi eti yeah. ndio hivi vitu ambavyo ilikuwa vinachoma yeah. nyumba jina kamili mimi naitwa sustainability mtalemo wa daniel yeah. mimi ni mwenyekiti wa kitongoji alafu ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama kijiji ibosa yeah. mimi ni mwenyekiti wa kitongoji alafu mm. ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama kijiji boss. Na okay. Kwa hiyo tuko penyenye sasa. Eh penyenye. Vipi na nini? Koni eneo lako umesha fukwa na kiasi gani cha cha matukio ya moto? Umasikia moto unafikirini? Mpaka ngapi? Nyumba ambazo zimeungua sasa hivi ninazo nyumba 8. 8. Ni za aina gani? Ko aina tofauti au zinafanana? Zina tofauti tu. Asaasa asa, ni nyumba za nyasi. Eh kati ya hizo zabati ni ngapi? Kati ya hizo zabati ni 2 na Hata kwangu hata kwangu waliwahi kunani waliwa waliwahi kutupa moto lakini niliwahi kuuzima hmm. inasemwa kwamba mwletewa waganga wa kenyeji e. kwa ajili ya kusaidia awali kabla ya mambo mengine kuendelea e. walisaidia nini mpaka sasa ah pale wa lolote lile ilikuaje mpaka mkafikia hatua hiyo ya kuleta waganga wa kenyeji. aha sasa yule mzee alisema mimi mniitie watu kwa sababu naona nimeshambuliwa sana hapa ili nipate nini nijue wanataka nini hasa e, walikuja watu wengi tu na mimi kwenye ulinzi yule mzee kusudi wasi mzuru na hawa wakumzuru siku hiyo e, watu walichangia pale wakasema bwana huyu ndiye anatuzuru aondoe mambo yake ya ushirikina la sivyo Sisa hatutakubali kukaa naye watu Edi wakasema kwamba bwana ni lazima tafiti waganga wa kienyeji ili waje watoe nini ushirikina huu basi wakatafuta mganga ukamleta pale lakini hasa jamii nyingi haikuamini haikuamini kwamba yule mganga amefanya kazi pale sasa kwa nini huyo uh, mzee mpaka mkampelekea mganga wa kienyeji yeye alikiri kwamba eh alikiri kwamba yule mzali kili alisema mimi siwezi nikabishi e, hivi vitu ninaweza nikawanavyo kufatana na ninavyoshughulika akasema mimi nililopo mnitafutie nini mnitafutie mganga mm. tukasema bwana tukasema bwana sisi hatakustafutia mganga wewe ujitafutie mganga Kwa hiyo wale waganga waliokuja aliwatafuta mwenyewe. Wale waganga waliokuja aliwatafuta wenyewe. Ah, okay. na e, watu hawa wa mm. kuamini wakisema kwamba sisa hatuamini hata kidogo. Sasa hivi usalama wake ukoje? sasa hivi yule mzee yuko polisi yule. Mm, e, eh alikuja maelezo tukayatoa hivyo hivyo. Mm. Sasa yule mzee yuko polisi. Majina yake ni nani? Jina yake ni mzee okay. Novati Bagashi. Sasa wewe hey. unafikiri tofauti na maswala yao ya kishirikina tofauti na hapo unafikiri ni nini? nini? Ha, mimi ni navofikiri mimi pale. Mm -hmm. Yaani mimi sikuona kwamba hapa kuna mambo ya ushirikina hazahaza. Mm -hmm. Sisi tulikisia kwamba hawa watu wanaochoma ni watu tu mm -hmm. sio mambo ya ushirikina. Na watu wengi wanabishi wanasema hakuna Umu kuna nyumba nyingi za msongezi e, ambapo msonge. moja hapo wazee wa e, e, waze wana zile. Yes. E, zile nyumba ni za mababu. Unajua huku kuna nyumba ambazo mababu zetu wa yani ikiondoka tu ni lazima ijengwe nyumba nyingine. Mm -hmm. Eh, ikiondoka tu nilazima lazima ijengwe nyumba nyum, mm -hmm. nyingine. Hata yule mzee tuliose kujenga nyumba nyingine si kawaida ka, ka, kwa sababu hata ufunguliwa nyumba yako ya bati, e, ni lazima ujenge e, nyingine e, e, ndio utaishi e, au kuna tofauti sasa yeye ni kwamba ile nyumba ni ya lazima pale, ni ya lazima. Inasaidia nini sasa? Sasa sijui inasaidia nini. Ni ya watu wa zamani hiyo unaona. Hmm. Sasa kwa nini yeah. zinazoshambuliwa nyingi ni za aina hiyo? kwanini za aina hiyo. Sasa hapo hatujui. Na mimi ndo najiuliza. Tumeshakaa vikao vingi. Yaani tukawa tumegonganisha vichwa kabisa kabisa. Na kwa nini wananchi wako wanaamini sana masuala ya ushirikina haya? Tena haya mambo yalikuwa hayamo na mimi nashangaa kabisa. Yalikuwa hayamo kabisa kabisa katika kitongoji hiki. Mm -hmm. Lakini sasa nashangaa, hata mimi nashangaa. Madhara yaliyotokea kwa huyo mzee aliyebomolewa viovio vya vio nyumba ni kiasi gani? Aha, hasa alibomolewa nani viovio vya vio nyumba? Na mimi nikao nimempirika polisi pale akaandikisha akamaliza akaandikisha kwamba ni vioo vio, vya laki moja na nusu kwa hiyo kwa ujumla watu wanajilinda wenyewe kwa sasa yani wanajilinda wenyewe lakini mimi nina kikosi changu ambacho nalinda nacho Mkuu wa Wilaya Bukoba Deodatus si Kinawiro ni mmoja kati ya viongozi waliofanikiwa kufika na kuzungumza na baadhi ya wananchi nimemtafuta kujua msimamo wa serikali juu ya mahitaji kadhaa yanayotajwa na kuathiriwa. Sasa hiyo unayosema hii imani ya kishirikina kwamba moto unakuja tu mimi nadhani hizo ni mbinu za wale wahalifu. Unajua mhalifu akitaka kutekeleza jambo fulani anatengeneza scenario ambayo watu wanaweza wakaiamini hivi eh ili ajifiche katika hizo eh, hizo imani. Hakuna kitu cha namna hiyo kwamba eti kuna moto unaibuka tu from nowhere unaenda unachoma eh alafu una, una, tena unakwenda unaanza kuchagua chagua baadhi ya nyumba Ee, mimi nimesema hapana serikali <coughs> mimi nadhani ni wahalifu kwamba kwanza nimwomba ni pole wale watokea lakini nimesema sitaki kusikia moto wa namna ile na sio iboza tu katika wilaya yangu zote mbili manisipana na, na ukubwa vijini sitaki kusikia watu wanakwenda kuchoma nyumba za watu hawa ni wahuni kwa hiyo serikali itachukua hatua kwa sasa jamii inaishi nje kwa makundi makundi wakidai kwamba wanalinda nyumba zao na wengine wakiamisha familia kwamba wanaelekeza katika maeneo mengine ambayo wanafikiri matukio haya yatendeki. Kauli hiyo ya serikali hichana. Watu wiliyeendelea na shughuli zao kama kawaida. Sasa kama wao wana, wanaanza kuhama ni hofu sio na msingi tu. Na serikali ipo sio kwamba haipo pale. Kwa hiyo mimi nadhani wa, wa, wa, wananchi waendelee kutulia kwa imani hizo hizo kulikuwa na hoja ya kuanza kuchangishana. eti wawaite viongozi wa dini kuja kuomba. Nimetema wazi kwamba sitaki mtu achangishwe fedha kuwaita viongozi wa dini kuna kuna wakati walichangisha fedha pale wakamuta mganga kienyeji sasa wanachangishana fedha wanataka si kuwaita viongozi wa dini kuja kuwaombea hapana nimesema hakuna sababu ya kuchangishana nimeomba viongozi wa dini wao kama wanajisikia wanakondoa wako pale waende wafanye kazi yao ya kuomba kata mayundwe almashauri ya muleba mkoani Kagera Ilikumbwa na matukio ya uchomaji moto makazi nyakati za usiku ili wananchi wakiamini kuwa ilikuwa ni kwa imani za kishirikina Polisi Kagera iliingilia kati na kukamata watuhumiwa kadha ambao mpaka sasa wanaendelea kujiwa. na tangu kukamatwa kwao hakuna tukio lingine lililotokea. Nimezungumza na kamanda wa polisi mkoani ni Kagera Agustino Olomi. Nataka kujua ni kwa namna gani wameshughulikia matukio ya kijinai kijijini Ibosa ambayo la mwisho limetokea usiku wa kuamkia Alhamisi wiki hii. Na kuendeleza hali tete katika makazi ya wananchi. Ni kweli tangu tarehe saba ya mwezi huu tumekuwa na matukio ya kuchoma nyumba moto kule katika kitongoji cha Buyando, kijiji cha Ibosa kata Nyakato na tarafa ya Bugabo wilaya Bukoba. Ni kwamba haya matukio yamekuwa yakitokea nyakati za usiku. Nyumba karibu zimeendelea kuchomwa hasa nyakati za usiku katika siku na muda tofauti. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi limeendelea na jitihada za kuweza wabaini wa uhusika wa, wa hili tukio na kuwachukulia hatua mbalimbali. Niseme tu kwamba hadi muda huu tunaowatumiwa wa 3 ambao tumewakamata, wawili tumeshawafikisha mahakamani na moja bado anaendelea na mahojiano. Niwahakishie wananchi tu kwamba <coughs> wasiwe na wasiwasi. Yako matukio kutokea kule wilayani Muleba na tukaahidi wananchi kwamba tutawakamata wahusika. Tulikuja kuwakamata vizuri na tayari wako wanakabiliana na sheria. Shida kubwa naomba wananchi dhana waliokuwa nayo kwamba yana na imani za kishirikina waachane nayo. Si tunajua kwamba haya matukio yanafanywa na binadamu ni kosa la jinai na dhabu yake ni kubwa. Kwa hiyo tunaomba hiyo dhana waliokuwa nayo waiondoe kichwani mwao. Tutafute ni watu gani wanachitomea hizi nyumba zetu na ni kwa nini? Hilo ndio swala la msingi. We, wote wenye taarifa Washirikiana na jeshi la polisi ili tuweze ku, ku, kuzifanyia kazi na wale wahusika tuwatie baroni kwa, kwa kwa kwa hatua zaidi. Katika hilo hao ambao mnaojua mpaka sasa kuna chochote ambacho kimeonesha sintofahamu kwenu uniki kama polisi. Kile tunachokipata tunakitunza kwa sababu na sehemu ya kwenda kuipeka mbele ya sheria tutakapofika mahakamani. Usingependa vikisema sasa hili. Ili okay. Ilitokea mureba na tukio namna hii. Naam. Mlichobaini mureba ni ki, ni kipi paka sasa? Sababu matukio hayo yamesha koma kwa eneo lile. Ah, kule baada ya kuakamata washitakiwa wale halisi walikuwa wanafanya matukio kama nilivyokuambia ina maana tena hakuna mwingine wa kufanya yale matukio na wote wako mbele ya shehia hitaji kubwa la watu waibosa sasa ni ulinzi kuongezeka kwa sababu sasa wanajilinda wenyewe na wamesema yamebadilika kutoka uchomaji sasa wanakabwa polisi inafanya nini katika hili ah, tumeweka mipango ya doria za usiku na mchana kwa kicha kwamba anakua salama kwa hiyo salam wanedia tu kwamba na mashaka kwa sababu ulinzi wao uko chini kwenye yetu na hapo tutahakisha kwamba tunakaa salama wasiogope kama ilivyo Desturi hii iliwai kutokea uchomaji wa nyumba za ibada ikatokea uchomaji wa makazi na sasa imeendelea uchomaji wa makazi kauli ya polisi mkoa mzima wa Kagera nimpi katika matukio namna hii wajua katika makosa yenye adhabu kubwa ni kuchoma nyumba moto adhabu yake hakuna adhabu mbadala zaidi ya kifungo cha maisha kwa hiyo, ni niwase tu aloto ambao wanafanya haya wakati wa kuchoma nyumba za watu moto hasa nyumba za kuishi waache hiyo tabia mara moja kwa sababu ni jambo la hatari kuchoma nyumba ambapo binadamu wanaishi maneno ni kuua utegemee kwamba kule kunaishi punda au kitu gani ni binadamu wanaishi kule kwa hiyo tuwaombe wananchi kwamba hili walione kwamba ni tatizo washirikiane na mm. jeshi la polisi kwa kisha kwamba basi wale wanaotilia mashaka wanatolea taarifa ili jeshi la polisi lifanye kazi yake ya kukomesha haya matendo usalama wa mtu aliekiri kwamba kwake kuna masuala ya kishirikina na naisi ndio yanasababisha matukio hayo ukoje kwa sababu tumeambiwa kwamba mna Hapana ndio maana nimesema wananchi hii dhana ya ushirika wa iprek twani tukienda hivyo hatutafika mahala ni dhana potofu tunajua yuko mtu amechoma yule ndiyo atatwaambia si tutamshutaki lakini tunajua kwamba hakuna dhana ya kwenda kumuambia wewe uchome nyumba ya Mr. X kwa sababu yeti ya ushirikili hiyo hai. msikilizaji mpaka hapo umepata ujumbe baada ya kuwasikia wananchi usika lakini pia ukasikia mamlaka inasema nini juu ya hatua zilizochukuliwa hivyo basi msimamo ni ule ule wa kuachana na imani potofu na kusistiza kuweka ushirikiano katika swala lile la kuhakisha kwamba watumi wanapatikana mimi ni Nicolas Makangaiza usiku mwema